Днес е световният ден на радиото, а радиото, показват данните събрани от Европейския съюз за радио и телевизия, е медията, в която европейците имат най-голямо доверие. Защото почти половината от всички европейци слушат обществено радио всяка седмица, средно по 2 часа и 23 минути, европейците прекарват в слушане на радио. Музикалните дейности, състави на обществените радиоорганизации, осигуряват 50 000 работни места в Европа. 12 хиляди са радиостанциите на територията на Европа, Откъде произлиза идеята за Световния ден на радиото и какво означава той сега, ще разберем от Ирина Недева. 好可 Нещо като Световен ден на радиото. Ден, в който няма значение кога е рождения ден на една или друга национална, регионална, градска, малка или голяма радиостанция и радиопрограма. Ден в който всички медии правещи радио могат да празнуват. На 13 февруари е всъщност рожденият ден на базираното в централата на ООН, радио на ОНЕ, създадено през 1946 година, след края на Втората световна война, но идеята за световен ден на радиото идва доста по-късно през 2011 година, След предложение от Испанската академия на радиото, подкрепено от Съюза за радиоразпръскване на арабските държави, Азиатско-тихоокеанския съюз, Африканския съюз за радиоразпръскване, Карибския съюз за радиоразпръскване, Европейския съюз за радиоразпръскване и Международната асоциация за радиоразпръскване. Асоциацията на северноамериканските радио и телевизионни оператори и бероамериканската Телекомуникационна организация, BBC, Радио Ватикана и на практика това обхваща всички, които създават медийно съдържание под формата на радио. Защото радиото има значение за здравето на демокрациите. Всяка година Световният ден на радиото избира една тема. Тази година темата е Радиото и мирът. The voice, the voices, the poor, to to women. Тази година ЮНЕСКО предлага да си припомним важни думи от големи хора в историята на политиката и изкуствата. Форест Уитъкър, актьорът, който взима Оскар за ролята си във филма Последният крал на Шотландия, като Иди Амин, диктаторът в Уганда. Преди 75 години основателите на ЮНЕСКО са си представяли свят, в който конфликтите ще бъдат победени и хората ще могат да видят красотата на мира. Основавайки ЮНЕСКО, те създават условия за разпространение на преживявания, които да направят мира очевиден, а войната отблъскваща. Отбраняването на мира трябва да се превърне в общо споделено усещане за всеки един от нас. Трябва да бъде изградено в съзнанието на хората, чрез образование, наука, култура и общуване. Думи на посланика на добра воля на ЮНЕСКО за мир и разбирателство Форест Уитъкър, с които отбелязваме Световния ден на радиото. 13 Послание в годината, когато Световният ден на радиото е посветен на темата «Радиото и мира». Как обаче звучи мирът? Кои са звуците, които свързваме с него? Дали този... на ози, който чуват украинците, басарабските българи и множеството народности, които живеят на територията на Украина след започналата на 24 февруари, миналата година широкомащабна война, която Русия води срещу своята съседка Украина. Това ли е звукът на мира или този? Звукът, в който чуваме атмосферата, океана, природата, животните. Въпросът за войната и мира понякога е въпрос на звук. На сайта на Световния ден на радиото можем да прочетем много истории. Например, като тази за предизвикателството да се комуникира история и памет в Камбоджа след геноцида. Защото радиото може да играе голяма роля в подкрепа на това оцелелите да разкажат своята история. Такава е радиопоредицата по телефона, озаглавена Капит Истината, която има за цел да образова младите хора за режима на червените кмери в Камбоджа. Защото истинското измислено помирение изисква документиране, увековечаване и съобщаване на миналото насилие и конфликт процес, който се е случвал бавно в Камбоджа, както навсякъде, където е преживяно насилие и репресия от тоталитарни или авторитарни режими или като въпросите за връзката между радиото и властта в Абиджан, в Кот-дивуар, след десетилетието на конфликта, който мисляхме за завършил през 2011 година. Какво означава да чуваш в един наранен град? Естествено има времена, когато искаме да слушаме факти. Но понеже светът ни все още е разделен на две, в една част от света, представена в разговорите ни от жените от свободна Чехословакия, свободна Полша и свободна Унгария, нещата стоят различно. Хубаво е да има факти, но когато помагаш и подкрепяш, трябва да говори сърцето. Сърцето пред микрофона. Думи на Индира Ганди пред Радио ЮНЕСКО в Париж. Войната е антонимна мира. Случва се между държави или групи в рамките на една страна, но може... Да се превърне и в конфликт на медийни разкази. Разказът може да увеличи напрежението или да поддържа условията за разбиране в даден контекст. Например, ако назовава дали има грубо или безпроблемно провеждане на изборите, дали има отхвърляне или интегриране на хората, радиото може да засили или да смягчава националистическия план. За това е важен разказът, който предлага радиото. Защото формира обществено мнение и може да повлияе на вътрешни и международни ситуации и процеси на взимане на решения. Знаел го е добре Нелсън Мандела, първият избран с всеобщо гласуване, южноафрикански президент. Човекът преборил апартейда и получил Нобелова награда за мир. Южна Африка призувава за мир и демокрация. Ние споделяме убеждението, че не можем да съществуваме един без друг. Това, което се стремим да изградим в Южна Африка, е общество, в центъра на което стоят хората и техните стремежи. Нашата страна трябва да работи върху национална цел да създаде условия, които да защитават достоинството на всеки един гражданин. Задължително условие за това е постигането на демокрация. Знаел го е и сенегалецът Амадул Махтар Мбол, който освен високата си позиция в ООН има и пряк поглед на това да участваш във война, защото преди да влезе в структурите на ООН, участник във Втората световна война, като доброволец на страната на Франция. Директор, на. Казвам се Амаду Махтарм Бол, генерален директор на ЮНЕСКО от 1974 до 1987 година. Винаги съм бил привърженик на идеята, че движеща сила на мира е развитието, но развитие, което спомага да се подобрят условията на живот на населението. Така че мирът минава през обществения прогрес, както и през вътрешното равновесие, благодарение на демокрацията и спазването на човешките права, т.е. основните права на всеки един от нас. Радиото може да подхранва конфликти, може да смягчава конфликти, може да предотвратява ескалацията на напрежение, може да помирява, стига да иска и да знае как да го прави. И най-вече, стига да не иска да се е омраза, а да дава факти, да обяснява залога и да посредничи в понякога невъзможния диалог между различните групи в обществото. Как говорим за мира, е също важен въпрос. Възможен ли е мир сцената на унищожението на нападнатите, сцената на заглушаването на гласовете на безгласните, сцената на пренебрегването на жертвите? Защото във всяка война има агресор и жертва, има нападаща и нападната страна, и е важно да се прави разликата, а когато казваме мир, е добре да чуваме Помирение вместо примирение. Тъй като примирението пред злото не е равнозначно на мир. Мирът е друго. Диалог, среща, цивилизован спор между опоненти, демокрация, танц. Ако чуем панамския джаз пианист и социален активист Данило Перес. Тако до до Името ми е Данио Перес, пианист и композитор от Панама. Ние сме тук, за да празнуваме световния ден на радиото. Не го пропускайте, той е мощен инструмент, който може да преобразява животи. Радиото ми показа не само музиката, но и безкрайните възможности, които човешките същества притежават, за да общуват помежду си. И ако войната е винаги конфликт за власт и пространство, или за власт над пространство, има нещо, което изобщо не се турмози и не го е грижа за територията. Тъй като минава границите, физическите между държавите, културните международите, индивидуалните между характерите на отделните хора. И това са музиката, звукът и радиосигналът. Чуваме ги добре в тази авторска композиция на френският музикант Шапелиефу, познат на любителите на електронната музика, създадена специално за световния ден на радиото, миксирана на базата на джингли и звуци, изпратени от радиостанции от цял свят. включително и от Българското национално радио. This is World За Хоризонт Ирина Недева